Вісім з половиною дюймів гнучка. ну мо спробуйте її. Гаррі пробував, пробував і пробував. Він навіть не уявляв, чого домагається містер Олівандер. На хиткому стільчику виростала дедалі вища купа випробуваних черівних паличок. Та що більше містер Олівандер діставав їх з поличок, то щасливішим видавався. Непростий покупець, а? Не журіться, ми таки підберемо найкращий варіант. А що як? А вже ж? Чому би ні? Незвична комбінація. Гостролист і феніксова пір'їна. Одинадцять дюймів, гарна і пружна. Гаррі взяв паличку і раптом відчув у пальцях тепло. Він підняв паличку над головою, махнув нею донизу в запелюженому повітрі, і з її кінця зірвався немов феєрверк, струмінь червоних і золотистих іскор, відкидаючи на стіни мерехтливі відблиски. Гегрид скрикнув і заплескав у долоні, а містер Олівандер закричав «Браво! Так, справді, дуже добре!» «Ну-ну-ну!» «Як дивно! Але ж як дивно!» Він поклав гарівну паличку назад до коробки і загорнув її в брунатний папір, не перестаючи бурмотіти. «Дивно! Дивно!» «Перепрошую», – насмілився Гаррі, – «але чому дивно?» Містер Олівандер вп'явся в Гаррі своїми вицвілими очима. «Містер Поттер, я пам'ятаю кожну паличку, яку продав коли-небудь, кожнісіньку. Так сталося, що той фенікс, чия пір'їна з хвоста міститься у вашій паличці, лишив мені ще й другу пір'їну, одну однісіньку. А дивне тут те, що вам судилася паличка, рідна сестра якої». А вже ж, її сестра позначила вас цим шрамом. Гаррі зробив ковток. Так, 13 з половиною дюймів. Тисова. Дивно, як таке трапляється. Пам'ятайте, паличка вибирає черівника. Думаю, містер Поттер від вас варто сподіватися чогось видатного. Зрештою, той, кого не можна називати, мав видатні досягнення. Хоч і жахливі, зате видатні. Гаррі здригнувся. Він уже не знав, чи подобається йому містер Олівандер. Він заплатив за свою чарівну паличку сім золотих галеонів, і містер Олівандер, уклонившись, провів їх зі своєї крамнички. Сонце було вже на вечірньому прузі, коли Гаррі і Гегрід розвернулися і пішли алеєю Діагон назад. Пройшли через мур, і вже безлюдний цієї пори дірявий казан. Дорогою Гаррі мовчав, і навіть не бачив, як витріщалися на них люди в метро, розглядаючи їхні чудернацькі пакунки і полярну сову, що дрімала в Гаррі на колінах. Ще один ескалатор вгору, і вони на станції Пеннінгтон. Гаррі отямився лише тоді, коли Гегріт поплескав його по плечу. Треба трохи підкріпитися, заки не пішов поїзд. Він купив Гаррі гамбургер, і вони посідали на пластикові стільчики, щоб поїсти. Гаррі розглядався на всі боки, і все йому чомусь видавалося дивним. Все файно, Гаррі. Ти якийсь тихенький, занепокоївся Гегріт. Гаррі не знав, чи зможе він пояснити свій стан. Це був найкращий день народження в його житті.